بسم الله الرحمن الرحيم الحي القادر والعليم والسامي والبصير والشاير المريد الحي دعس الله الحي كي حي داي أو القادر أو العليم سامي والبصير الشاير المريد الشاير ما دي وامنا چونك بشي بشي ذكر شوي دي وما تشاغون إلى إيا شاء الله هو اذا ارادا شيئا نو اد قوس غسطي بطي القيوم قادر ان لا على كل شيء قدير قدير عليم ان لا بكل شيء عليم سميع انه سميع قريب سميع <تضحك> بصير بصير هذا شاهد ومريق کسا ذات بری تعالی چې مقدس لالعالم هو الله تعالی ذات یو اقوم بیان وو چې مقدس تعالم دپور الله دای دلایون اون ذات ثابت وو ذات دره واحده دای کاد نه وو ایس ور سره سره څه بیانوي صفات تارو نه خبره چې دا واجب تعالی چې دای چې مقدس لالعالم دا موصف وو په څه سره ده په صفاتینه سره ده دا پر صفاتینه نشته کاسفینا درا کاسفینا دی یوسفیدی یوسفیدی نو اول ا ثبوتیا اول ذکر کوي چونکه ا وجود دی وجود اشرف ته پنه بسره چاته زکه چې په وجود باندې احکام ورمراته دي او फायदाسته وایو ادم خوادم دی پرځکه نو وجود اشرف ته پنه بسره نو اول ا کاسفینا چا دی اغه بیان اګه نو ورستبه نه چا خپ سلبی الحي القادر العليم السميع البصير الشاي المرید ده ده هو صفات ذاته صفات ذاته اعلي دراين بيه اعلي دراين قياس وزعي قياس استثنائي وزعي وزعي مقدم حقه انه ذلك وزيجه ته جو مقدم نتيجه وزد جاير كا وين ايتالي مقدم سبب انه تدل راسه والدليل ده چه دا علم کمشتمل په حکم بندي وي په خبره مې دمن او دا علم کمشتمل په تشي بندي وي په منظمه پاو مو انم ته بدیه بندي افعال متقنه نو کوشه مستحسنہ کپدا بند د عالم مشتمل وي مودمحدث وي موصف په د صفتي نمندي وي مقدم حق تدیکا زالک مقدم حق تای تا چې عالم خو پداشه یې نشته مستمل دی پاتې شې مستمل دی چیرې شاعجیب نه ژوند نظام ده او کلش پاو کلا ورس کلا ګرمي او کله ناشنا نظام ده طرز عجیب ده مضبوط مضبوط نظام دی دا د غور مستر کچ کيم دې پر طرفه روانادو او په کيم دې جو چې وسه پرې وسه ګډوډی نه پرسر وغلا چې مسترونو راغلي دې چې چ ژ ت ترمین منظم محکم نظام راوندای ور سراي افعال متکنا نو کوش مستخصنہ اجبا اجبای سن ز نظاره وطنی نقشل کړي وطنی نقو دې په داسه غرین داسه آرام ملایسه کړي او زینا کړي انص نو مست نو کوش مستخصنہ شته افعال متکنه په دې مستمل لکنه نو څرګ دا په دایره عالم پد شي نه مستعمل وي نو عالم او مقدس څه وي ووصف په داسې فطت نه وي مقدم حقت د عالم او شوا مقدم حقت د عالم مجويني په عقل سره مې د مولا شپه د هټه لکه څه نه چې ارص په دایره نظام دې راځي باراون دی نظام دی مستحکم دی اکچلی د مناظر خدای په شپه پیدا کړی دي انسانو ځناور نه شنو جنې منازير دي په څنګه ناس مودا اشای نشتا په دي ګل دایو ساتی ویو خامو خاوو مقدم حقه تعالی ګل دا پوسه گیم چې دلیل د حقنیت مقدم مقدم د پرصوی دلیل دی چا الحي القادر داسا ده انا بدات العقل دا جزم کو به ان مقدس العالم علی مخدیس دی عالم پا دلی نمتی بادیه من دی انتظام المحکم ما آم آیشت منو آریه سراد دی چه دا عالم مجتمید من الافعال المتقنه آوشایی نا افعال متقنه مضبوط افعال گرواریو سبرنه دو بشرق علیه پا خبر پشکنه ورسالا ورسالا نقوش نو مستقصنه نولا یکونو بدون اعزی صفت دا غا چه دای د دی عالم دا بغیر بده گی صفتنا نشکی دلائی پوشکنه سمجھ گئے نو مقدم حق تالیکا زالکا تالیہ تالیکا خص چدا موسو وی لے ای تالید پر دلائل زکہ چکہ چیر دا ایمصوف په د صفاتینه نشي نو حایچه نې وی هوڅوي موڅ او حایچه او حاراجې نې دی د برڅنامي قادر قادر نه عاجز شي حال نې نطوره د برستراقه چې دای حی نه وي ودا چرنګ دای نه ځم پیډه عالم چرنګ پیډه شو جو د وجود د عالم نه وای کداي mm -hmm. کادر مضبوط مضبوط او نو کوش ونه و پیډه نه نو علم ورته د قدرت خو په وښه باندې ویر ورسي چې په وښه باندې تو علم ورشي کنه ورستي د قدرت پرځي نو علم د نه و ودته د پتن نه وای به ود دغه دره منظم پیډه د اصل د لای نه چ هو الله عليم وحي وقادر وشيو مريد دای پرېږه نه عله بل دليل ده دا خو یو اكل دی بل دليل ده مه ورته چې عله حي عليم وقادر وشيو مريد دای ویلي دا ځکه له ان اسداده او يوهم اسداد د دې صفاته او واجب تلاجه دغه زهده دي چانه مدام او څو په داس داد باندې شیدلای نه نه چې ازداد د تانې ثبت د خدا سبتینو سوي کدانې ثبت بخوي ارتفاده مکزین نرسي اے که خدای علم او حیات او قدرت نه خو ازداد او ثبت هم دی د حيزت موت د قدرت زد عجز د علم زد جهل دای دا او د سمع وړاندولای دی او د بسور کڼولای دی په هغه کې د دانګ دې ماشیه ته د اراده ته غونګولای دی خدای آدم یاره آدم یاره ده مدا شینه چې د ټول عیوب دي د ټول ته دي اس کا د را موصف نشي خو په دا 11 را موصف او 12 د عیوب دي او الله مونږه د اشاره د عیوب نه له هازه په 10 را موصف نه په داسره مو سکه مو صرف ځکه کومه داسره مو خپل په بهتره شي اته فاده نه کوي علي ان ازدادها نقای نقایس چې بل امر را چې می متذکر حیو قادر وامن چې په دمن شرعها رغور او دشرر بشر اشد او الحیو قیوم بس دوسم ده او په ټول او ما تشاءون الا يشاء الله له واذا اراد الله شيئا يقول له فاعله المعين قد دي كن دي دي وجه رئيسه ورود الشرائع له قالوا جز شريعه بالقد دي, دي سيدنا لا يتوقف ثبوت شرعه متو اجازه چې دا صفاتینه ته په چاغرمو کوکړم په شانه په شاره مو په چاغرمو د ور مو په خپل ځم د نه شي په خپل په خبره نو دوربه تثبوت دغه صفات په شرع داس شش ته تثبوت دغه صفات د بهر موقف په شرع او شرع په موقف څنګه متوجه چې ته خبره کوم په شرع ششته د حیود د قادر او د عالم دا, دا, دا په شرع شز او شرع په موقف څنګه څنګه چی تو یور ذات خدای وجود دی ذات تی باری تلاو سبیتاوی چی علاشتا بیاو اللہ دی پورا صفت کلام سبیتاوی خبرہ بیش کنا او صفت کلام چی سبیتاوی بیاو اگناورستو کلام ورتبیلے بیاو کلام ودرمی او بیاو پی غنبار پیدو کئیو پی غنبار اللہ جی او پی غنبار تو بیا اخپلا شریعت ورکیو قرآن ورکیو وقی نو قرآن او وحي او قران او حديث و د پر رسول باندې موکوف شو چې رسول ترا رسول عمره او رسول په څاور موکوف دی رسول جوړو نو دا معنی چې مخ شو الله وی اګنورستو رسول رجیب او وحي او قران او حديث او شريعت خدا قران او حديث نو قران او حديث د په څاور موکوف شو په وجود د الله په وجود او د قدرت او د په کلام باندې خدا صفته نه دي پداو مرکوښ کړه او دی لته داصفتینه په څاړ موخوف بلي په شریعه دی موکوب پدانه دونه دی دا مخباته ده اته پردا یو کومه حصہ د اوردبا قسمه یو دوري معیده دی دوري محروم دی دوري معیده ته یی چې توقف دی او بل شی خو مختلف له جهیز دشه توقف غیر غیر دی کاتک توقف ته ابا ابن باندې او توقف ته ابن بچا امر اب دا جایز ده ځکه او په روان او ايبن په ابو نو وخت او یو تو دوري محروم ده دا توقف یې ځي نه دا دا موقف موقف موقف او ور دا داینا داسوی داور نه داې څنګه غندره داس دندچه شریعه چه په مو کوبله شریعت نه د حق سمیتاو په چه په شریعت سمیتاو اب په شریعت ور سن دا موکوفل لا کوي مثال توحید بری تعالی او ور سرا ور سرا دا سما وبس ورشن دا داس صفات نه د پد شریعت ور شریعت په موقوفو وجود دی بری په کلام دی بری ترا یا قدرت شو په دامه او چې دا په شریعت په شریعت یا دوام جواب دا جواب کو دا و چې ته جهت په نفسه ثبوت موجوده شي نفسه وجود ته شریعت په داور مو پوهته چا علاوه د روي خيويو درې سټکه بس او غاچ دای دغه دا ز په شریعت کې سره دا دا ز په شریعت کې وګورئ ته داد شي په بار دې دغه صفات چې ځکا نو ته چې موثبر ګرځې زمونږ کور دې زمونږ کور نفس ثبوت الشريعه د په دغه صفاتین اور موکو بلا او اعتبار د صفاتې د په چارو شریعت موکو نه نو تو کو په جیا سره نشو جیا څه شو بدل بدل سره و بازو هم مراه تو کو ثبوت شریعه عليه فصحتمسقوا بالشرع فيها کتلحيده اس په توحید نفس وجود بخلاف وجود سانه و کلامی و نخوی زالی دل... ممویت توقف و سبود و شریعت خوشی بموقوف تایی پا وجود سانه و کلام بنده کنا و نخوی زالی که یا کلام و اندلک عیلم و قدرت کسا یا ایراد کسا پا دا بنده شریعت شرحان و ارمه شو او زنی سفتینا خداستی لکا توحید باری تلاشو نو دا بنده خوشی شریعت سانه و ارمه وقوف نده نو چاکیم شریعت بنده و ارمه آ ما په شریعت سره ثابت کوجه کوم شریعت په چې دا یي شو آبل جوړ دا بل څه ته په داسې پاتینه او اعتبار کول د ته د په څا بیا ګرځي او موټبر چې شریعت ورته چوي دا خو یې چې ثبوتی اس اصفتین ذکر کوي چاڅدي لیس بی عرزنا الله چای مردس العالم هو الواجب الوجود دای الہی القادر العلیم السميع البصیر دای لیس بی عرزن څنګه دای دایي قسم تسری بمول ما التزامند زکه واجب د چور واجب واجب الوجود دی د تا وجودی ضرری او وجود غیر دی واجب نه نه وی ضرری وجودی یو نو جواب ته خبر چې د خسر اندازه لازم مې چلي څه غارس زکارس او قسم د ممکن نه ممکن هو باندې ادم رغلای دی اخو مزبوق بل ادم دی عرز او ع عین داخد چاکس من له دی ممکن کس من او ممکن چا ته مزبوق بل ادم ته نو چيور دی ام وخت علم علو واجب الوجود دی او مول ای د خسر اندازه لازم ما د وجود او لیسه غارس غارس نشيقدره خبر به کنا ممکن وي او واجب نشيقدره م ليس بعارض ان ذا قسم تسريب مع علماء التزامندو <سؤال> اگر سنت <سؤال> ذکر کړین تو پمښب دی شو لیت بعارض ایت متوجه سي عارض وی لینا ده ویل انه هو ليكون بذاته عارض قائم بذاته ني بل يفتكر الى محل يكومه بل محله محتاج کوي ٹھیک تو وجود عارض خدا فی نفسه وجودی صداي پداشه دای محتاج دای محل مکویم دا <سؤال> <سؤال> عبل چا پرود کیاموی او ا محل ربه دای ارتباطه چې ربه د دې مرما خلص را ا محل مکویم صداي عادتا زبر موجود نو په دې پر وجود شي دای محل ته محتاج دای له هاغه محل د دې پر مکویم دای او چې تو عرض د دې پر وجود سره موجود خو په د خپل وجود صداي محتاج محل لوختي حصدي تشاي ممكن انه جدايكم قائم بنفسينش قائم بالغيريش نودايتنش و لي... ممكن شا. ممكن شا. ممكن ممكن نو نو لا واجبنا نشربلك تشيش ممكنش ممكن سنمي واجبنا ني نوداس واجب راه زانل فرواجب ولا سبي راه زنا جكا داك محتاج ان لايقو بزتي بالي فكل ما خل يقم ممكن ما دا ممكنش ما عرض نشر فخبره بجتبه ده يتعلق دوام دليل ولئنه يمتنه و باكاوه لكان الباكاوه معنى كايمن بي فايد مكاومه معنى بالمعنى مخلو ده عرض سده إساء ده كايم بنفسيه نبي ده شباكا نشر كايم بنفسيه نبي او ده ممتنه والباكا ده خوش ممتنه والباكا شن خصه پروسی ادم لهګه یته ما کام untه نه اده ارسوی یته ما کاڅه دو نو چې سر چې بش ادم لهګه اونس ته خبره کړی چې واجب چې واجب واجب مو جوړو اکادم زاتې قديم یي دې ته چې نه ادم څه وي نه زکا کدم ینافیلا عدم ادخو بیلی بی کدم ینافیلا لنچی بوش میجور قدیم ثبت کرائید ایس عرض نشی کدار حی بیلی زکا چی عرض ممتنی و الباکا عدد باکای ممتنی عادم او چی باکا ممتنی عادشو خوشت سورسی عدم, خو عدم او بیروسی خود اخو عدم اللہ حکار سی او عدیم چی دا عدم رسی عدم لحکار سمجی ایس عرض بیلی باکی نمو دیگی او چه آر الرام زف Nacional فasure باقاء mark حلوان خلافت نخطه باقاء موحدل عباق Practicaba بایم آرر احتمل قائم بالغیر مراق names lah振د wenni orx باری bringみtati د written bax paut 배 oui عرض giving او j tutor by well should be invo Aqema minstays we anhita Now I am an Riz u iикitorerv utiärز وش Power Lip çık formane NVT cannabis noahewa cais bable vijổi stundh, få vij��f bualah Yeh啦, noah ou بل چې د تا چویر کړه او هغه ولر چې وجود درکوي پروپرلی مخال وی او متحيز او په مکان سی وی او خبرو قائم بنه سی وی او د تا نو کی هم د عرز بل عرز ذکر چې عرز خپل وجود نه لري بل ته څه نو باکا په کی هم د باکا بل عرز د منتنه دا او عدم د هیڅ د وجود سره څه نه منافط باوی مې د بل د لنداده كما والان او يمتن بكه بكى من يفيل دم كابر دته اشاره د پخپلای اشاره کوي ته تحيز دی بلتا چې موختاج اے سیتو نظر مستناق نو چې ته باکا کایمه په عرض پر نو باکا په خپل تحيز شي دی عرض په تحيز ته شي او دا خو ورونه چې د عرض په خپل تحيز او mesti چې د عرض په متحيز نه ده بلکې د پتو ته تحيز بلتا دی د وسرانې باکا په دې پرسته له به ذاتی ا عرزت حيز بذات هيشتانه حتى يتخيز غير بطبيعه دي شددت طبيعه وجنبه حسابات او کرد متحيز و کرد دي صح پس کنه شاء هذا على ان بقى داوي ساس شرق عيد ملوك جي متوجش قدم دي دلائل بند داي سكو رد کو شدت على عرزنا دي نوو هغه مولا خبره د پګم د اکتفا وکړه چې دا تسریب و ما او لمه زمنن دو زکه دی عرض دی واجب منافاته واجب ضروري وجود ته ا کدم ذات دی عدم الاحکام او عدم سبق کل او عرض د ممکن کسم دی او دا عدم سبق او عدم الاحکام د درڅکنه مصبو بر عدم د حدا ممکن د پګم د اکتفا وکړه دا دلیل چې ته دا دلیل به خو نه ورنه پداسې وي دا څه کوه عرض نه راي زکا عرز د باکا ممتانی هادو. ویلی ایر زی مکیم باکا مل عرز. نو ده خو قیم دی عرز بیل عرز و قیم دی عرز بیل عرز سدائی. نو دهی پت تغ دالیل بنده بسکو. ارد داس بک متوجه شی. چه دا باکا سدو. زی چه باکا دی عرز جایز هادو. دانه دو ممتانی هادو. شراکاید ملو قدام تہ چې بقای مون تنادو څه چې بقای څه دو جې کته قیام دے عرض بلا عرض زې نه قیام دے عرض قیام دے عرض بلا عرض ویره د صفاتنا عین د وجود د عرض څه دا بقادو دا عین وجود څه دا وجود د عرض څه دا بقادو خو کلا چې مستمر شي استمرار پشه رشي دوام پشه رشي تاسو خو نو د دې ځو او په او عارض وجود جون ته او بیا دای ساک با کا په عارض پر رسوا مغیرت مغیرت چې وي بيچک ته کیام نه عارض بل عارض جنوځه زکه چې عارض په خپل ته خوښه په خپل او په ته زخه اید خبره مې او دلته خو ساده باکا عین دغه عارض دایسته باکا چکال ایو عارض موجود شو په یو انشه په بل او په د بکاد سټکه وخت خدا بقا هو عین بیا غو وجود اغه وجوده چې په دوام مزونه واخلی په درې م اجازه واخلی دا یا بقا نو دا وجود سنینونو دا ته استمرار وجود دی دا استمرار د وجود سره خدا بقا ده او دا چې غیر د وجود دی اغه وجود ده نو چې وچن تک یې امر برقرار ده چې امر سویر وای چې له تغیرات ومه پکاو نو معارض شریږي په خبره نشم نو دا دلیل ده سره وهذا مبن قد ادى طول دليل بناده په دې خبر نشي با کا او شي معن نن زائد نه اړودي با کا دي شي د و معنا زائد دو په وجود او ان القيامه معناه الطبيعه فتحه د کې هم معنا طبيعت فتخيص ده دوي کس په دوي طریقې نه تا يو هو ذاتول بنا له په دې باندې چې دا با کا ته امر زائد بلي به پناسه نه نه کې هم دا عرض بقا ممتنادو کبا کاروش به کیام د عرض بیا عرض کوي بقایو عرض ده او د عرض به کیام ده عرض به راو ده همدویځه نه یو خدای داتکه بنا ده د وضعیت ثابت کښې دوتہ بقا غیر نه وو خبره دوا مها بردا چت ته ایدا ده کیام مناز قیام کیام بل غیر ته خدای دا منا کی التبعیت فی التحیز لک دم مناز کو متکلمین کو چې کیام بل غیر زمنا چدای خپل تخیص تعبیری د تخیص دی او زه چې د کیام د مراد کوي غیر غیر بلکې چې دی وشي دی بلش سره تعلق د نعت څمنه ابل منوع دی ودا چوي نعت د اشتقاق سره په یا حمل المعاتات اختصاصی نایتي د کیام مراد او دمانه کتے ج فلسفیانو چک تد مرای د کیم بلغیر مرای اختصاصی نه د مناطق فلسفی خدام په ذاته به تراपरे او د دا معنا چې تخیض یی تعمیم د غیر ځکه چې او د سبب نو د د اختصاصی کوئی که نا دو تا اختصاصی نا دو تا اختصاصی نا ایتیش پا خبره بیشه که نا داد خبره بیشه که نا چه ده کیام دا مناوکه چه تخییط تبییت في تخییض یو او بل دا اوکه د دا یو امر زاید دا پچابنده بیعتو دالیل بیر کل سدای سایده او پا دادوا سرا پا دادوا سرا پا دادوا سدا که سرانگی کون والحق حک دادو چې بکا یو امر زاید شین دی بلکه بکا استمرار الوجود وعدم زوال هي دی بکا بیا نه بیا غیر د بیا په خبرو کې را د یو پروپرتی جو حقیقت ا دی حقیقت د استمرار وجود حقیقت ځداک الوجود بنه هیڅ مقصد د استمرار وجود معنا ځکا استمرار وجود دا معنا چې وجود من حيث النسبت الی زمان ثانی استمرار وجود څه معنا وجود د شی په نسبه سره د دوام درې دا د استمرار معنا استمرار الوجود دوام الوجود سمونه نسبت یو شی پنه از موناته دا وجود نسبت وجود دي شي چې چاته وقته دوام درم از موناته داس تر سره شو استمرار هو دا بقاش دا بقاش ایس ته نه درته دا رید لال تنه ستای ګایس پسې پشپیش با جلوغلای دای او یکا رخصادای دلتا تام دای دا تامولا چه مناشو سوچ که او خبرتا دا تامولا چه دا بکا دو او دا بکی پتک او دا نوچه بکا جوتای شاید دای او اسپا دا پرچشوه کهیمشو نا دا استمرار وجود سید دا بکا دو چې गाइस دای په د چې دا وې ساګه د چې د شپې چې دا هغه چې په یو بوونت یو بجې ده اپا او ته یا پهلا بجې چې با استمرار وجود و ادمه او دې حقیقت یم زده حقیقت یم الوجود من حيث النسبة الى زمان ثانی <تصفيق> بالکل شیخ نسبتیه زمان ثانی دغه د بقا معنا او چې دا معنا شول نو دا هغه وسې ساتونه چې پرسته نه کړ دا دغه مخه وجود نه غیر څه هغه وجود دی هغه وجود دی خو د ومه مزمناته دغه څه دا هغه بقا شونه کوي وجود خو هغه نو دا مکث غیره ندې څه د او دوه خبره دا چې ان تراس دوه دې څنګه اعتراض کړو کو ما نه چې سبا کا د وجود نه غیر څه بکا عین وجود ده او پرځ بسره دوام درې چی بیدین خو مشورا مکولا دو چه واجده فالم یبکا دا شای موجود شا خو فالم یبکا باکی نشو پوته او دا کول سایده که غلطه سایده او دا بدا چه کترانو که خبره سایی وکلان موجود شا خو فالم یبکا باکی پوته بشه څه دا صحیح ملمیش د چا بقا وجود نه کړل میله کا بقا اينه وجود وای بیا د خدامانارتلو چې وجدا فارم یوځته موجود دی ونه دی موجود په خوښه چې بقا وجود سره څه غیر دی وجدا بیا دا کلام صحیح دی خلک نه ویني سره څه چاپ منارتلو چې وجدا ملکم چې falamos دونه چې زینشه پدا پیړ ته اخ دې پرانه جاو چې دغه په مقصد په پوي که وجهه ده فلم یک دا معنی چې وجهه ده فلم نو په خبره به بیا استمرار وجود خو عينه ګینه مله معنا کول <سؤال> نه چې وجه فلم يستمرو وجودو وجود شې استمرار نه روي ولم يكن او في زمان ثاني خبر نو حقیقت خو دا غاش دیbaka پوتش د بل ماغه <سؤال> موج کېام تچمنه کې طبيات په نه دغه د معنا نه بلکې کيا معنا ده د هول چې د دې د مکانه سره اړیکه تړاو چې په د دې پرڅو کوي او اغه د په خپل حمل کولای شي يا حمل بالمواتات يا حمل بالاشتقاق د اختصاصي نعتي معنا ده نه کېم بل غير کله چې د مختصې نایتي منا لري كلا نو بکا ده کایمه شي په چا پره په پر ده کایمه شي او کته چې کوم ده عارض بلا عارضه او کته چې تخیص به طبيب تخیص به تخیص ورته شي تخیص منا نه دوه اکیه یم منا زکه اختصاصي نایتي منا کو سمنا شدا بکا دي دغه عارض پر اسګرته دل نه از ګرځه دل او دای منو ګرځه دل نزویش العارض باک هي العارض ذل بکا او دا مانا نشي س انسندر سي کس بنا انسندر سي او دا مانا ايشه کته چې داخذ فلسفه وکول غواړ کړه چې دا کول تاسو غواړ کړئ چیرته او صاف ته بری تعالی شروع ته تاسو دا غواړ مانا کړئ چې د اختصاص نه اېت مانا به خبره به او سافر بری تعالی دا کپا چا شي پایو دې راشي فینا پر کایم دی خدا تحیض به طریق طبیعی غنده چې دې په تخیلته تخیض شي تعبید دې تخیض نه لترجیح تعالی تخیض زکه ید برخه خیر نه زه اخره شرخ شي نه کولای نو ورته اختصاص نه آتي کستای چې دا صفات نه د خدای په خاص دي سمرا نه آتي د پورا الله علیم یا هملی الله ذو علم بخبر به کنه پر شګه نه پر ونه دات علی خدای خو دا واره نه ای دغه خبر نه وکړه دوی ته تراس به چې څوک دا اخو دا اخو د ضغدغه مراجع شرکای دملو او حالات عارضې چې دا د لایلی ورته 5.45 تفادې عارضې بنې چې الله عارض نه به د لایلی به د عارضې ثابتې نه عارضې ثابتې عارضې دائمه تفیکای وي هدا یې چا پولو الواجب سره عارضې منتفی شوي راي دا تسریبي معلومات التزامندو داز دلیل یا یا چې دلیل دي څه څنګه ور خو بي دا خالي هغه دلای دمرست دلایل چې د اول اتګ زوړ ته شرخه د دلایل زعیفتې نه را خبره دایمه نشه لې حسابې په خبره شي شاه سپيده سټګو دุลته د شعرایو بل مزاب دای دا د مشه ترځناسي یو پوس بل تراسو په شعرامه تکلیم نه اشعران ناسي يبقى دي يبقى في الاراض حشكنا يبقى دي شادو أو يبقى دي شادو دي ذاتو يلي عراض شعر نا بدانا مخشد بدانا مخشد انتقدر يباد بکا دمو ته په د او د اراضو ولا بکا یا سبخه گانه خود دینا متوجه شا سبگتا ماده او خریبی سیدر پونه پونه رونانی دید دید دیدی دیدی دیدی دیدی دا رای دولا چه گئیس باجی روغلای او دا ویسی سی باجی بریتام دای یو تی باجی بریتام دای دا غا رای بدل شوائی دا تایی باکا باکا ذاتی دو دا باکا ذاتی په عيني هغه هغه ځد بکيده وسا او په اراض د دې بقا څه بده ازاتي نه مینه اپ تجدد هم سره کوي کوم اراض موجود وو ورسته دوا م از موناشد ریم از موناشد ریم سره ورما کې ترشه ا اراض په لنای موجوده موجود شو اپ تجدد هم سره سره دې چې دام بقا د اراض تجدود تجدد هم سره سره مقصد دا چا مثال یې د نور موجودول عينه عرض نه او په سم چې ذاتی بي دي چاغه زبتي بې كتبته ته دا څنګه یې وصا په کا په سم چې توذ بيسته دا باندې دلیل چې ودان د پرستر کېږي چې ګيځه وګلاوه غاره هیندلا د وسه आकाश کې به درښوي نو یې چې دا 1401 1402 507 جده امثال نه شته ګایید چې ځا ورته مونبته لگا وله د مونبته سټکا مونبته دې لگا وله جوړ دې ورکړای شي ګایید نا کچ کړي آغا آغا بلیږي خوشاله صداه آیور بلیږي بل شو یو کا نو پستر گښه خوځه دې دې یا تجدد هم څل ځکه دای چې ورته ساتیا کیمو لوندې یور دای اغه تین ا تین یا باتي دوه په لا مون باتي دوه ا چار پټولې کیږي چې ولې کیږي ملمیز ده چې ا مخشه ختم کیږي ا ختم کیږي د نړۍ نه نه ان سالم ولې دي ا ر نه دي جا نو مې یې دا چې خدا دو چې په از باکاد زواته ده بل امثال شي باکاد زواته ده کاته چې پسترګې میوونه ځې چې پسترګې دا ویني خدا د هغه هر درانه وی حکیم دی احوال دی دادا به دا به رمثال نه بل د زواته مې خدا ته راشي ځکه چې پسترګې شو غالي دلدا هدي خبره به چې دا په دغه یو کس دای څه کوو خو هغه پرې جوړې جو بیا کې جنا تاسو ایندې څنګه باندې تاسو چې شریعت شي سزا سزا او جزاش تک انشت مدیر ته بل شي چې زو خرایدول نه یو شو زو خپل او ساراده چې بشاریار څه درسته کنهسته خل غلطیو په میا ټول ب ساجورته ملایم شي که مليش بیا د جزا او د سزا نه موږ غوښنس شي ما ترشه دې وې نه یسا پدا شي او په د اعراشی دا ما په جدد دلنه و ان انتقال الاجسام في كل آن مشاهدا بقائها بتجدد المثل ليس بعبثا من ذرك في العراض فالعرضه دغاشي ويش کنه نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعه الحركه دون حساب التامين دعس دور و فلاسفاره فلاسفاره چي دي قيام له بالعرض سبي دي جائز دي قيام له عرض نئی تراس دلیل جو دلیل پداندی ای چې کسر مې درو شې او چې کيام دارت بل عرض او غلای او لکه حرکت سریعه او حرکت بطیئه حرکت سریعه تیز تا او ساوکتا یالا دا حرکت د تیز د حرکت د څه اوره ده دا حرکتن سریعه حرکتن بطیئه دا شرعیاتون په دې اتون چې دی داو صاحب تي حرکت دی پره حرکت ته بته اتون سره سبه ده سرعات او سرعات او دا عارضې او حرکت په خپل سره عارض ده قیام ده عارض بلا عارض ده او دی حرکت چې په شرعیه باندې تجيږي نو قیام ده عارض بلا عارض یې کنه خدای خصم راست دا فراسې فواید علی دی په دامن درځي نو قیام ده د څه چې ته شي دی دا <سؤال> دا داسندې ج حرکت ځون تشه نه ای او د سرعت او بوتو بلک دا خو د داس د تاجر اورای نه صفات نه دا, دا, دا, دا, دا خو د غیر د ما جنرالګي که دا قانون ده پر شش مغیرت ور ورتي چې نن په داخل شه داسه ذاتیاتو دا چاپ ورشي په بلشه نه وی لکه انسان د خیمار نه غیر دی غیر دی ځکه پینشن شي صفط لګدلای دی یو څو فصله لګدلای وي چا د ناتیک ته چا ورته 540 نسته بخې مارشرسته هغه حیوان و ته حیوان نا هیڅ د 19 چې یا کو برشه ستر هغه وجنبي په 10 ریشه په 25 واولای انرژي تا مغیرات انرجي شای بیاتدا هغه <مم> څه کوم نو د عددند ده حرکت تبو او سرعت عرزدل دا څه د ذاتی امور نه وژناندای چې ځنه حرکت شوه تبو داخلو او په ځنه سرعت داخلو بعد یو حرکت بل نه څه بلکې یو حرکت طه او دا حرکت سريعه ده او څه پنهب سرا غیر ده څه رانګ متوجه شي دا سونه لیسه د رې موټر سیکل نه دي د رې موټر سیکل سیم موټر سیکل دی اوی ساده او بلې ساده چې وره مخې ولا دی دا یسو ادا دا اصلي هوندار دی وللا کوړه ابله او ځا دایي خلص ته چې سا د څخه پښې شولا د 50 مټرټر شوټاونتا سل کیلومټر څخه وو مازه په دغه 50 مټرټر شي 70 کیلومټر او 50 کیلومټر او دغبالی سوا پچیس وقت ایسو چکا داد مخیب بولا مچسیکل خرکت سوا داوی ساری اہا او باتی دائی پدرش سرعت اہا او پدرش سرعت او پدرش سرعت چه ویرد رایی دولا مچسیکل تاو خلی پدرش بوتودو بیدائی باتی دائی ورستشد کارون لرشا او چه دیرد غاول تاو کسی دا پلمدی او اسمان لاول تاو کسید دا پداسه سرعته خو دا سرعت چې د دې موخه بولتا دوه سي پټینې صاحب او حرکت بطیئه ترونه د حرکت غیر گردش کیو حرکت د غیر دواجناته ها دا عادت د دا اټن بل عرض بل عرض بلکه نعم تماسك في كامل العدد بالعرضه بسرعه ليس بالثامن ذا يثامن الذي هنا شيء الذي الذي الشيء است هو حركه جاء يو حركه والاخر او بل حركه ها وهو سرعه بل يشهي وهو سرعه وبطء جاء سرعته وبطئ دي او يو حركه يسرعته وبطئ ذا شين دي ده ذا بوش وشين هنا حركه مخصوصه يو حركه خصوصا بالنسبه الى البعض الحركه وبینات بطيل باز <تصفيق> و بهاذا تبين دغه را پاتورګې ان ليس صورت وجود نوعين مختلفين من الحركه د په حرکت شوشو شنو بش نوعه هوندي ځکه انوا لا تختلف بالاضافات په اضافه سره خو او پدک کسونه څه دی مخشه دا عبد مخشه دا او عبد ورسله دی ودوتہ د واشه ینه دي یو عبد یو مخشه ورسله کوشې دي که دا نسبته دغه بیر شخ مخشه ګوره ورسله ګوره ورسله خو پېون نه بس به یو جرسی عادت ذاتيات چې ذاتيار شي دا شي داخلي نظام ذاتيار